פרק ו. ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלושים א. ויקם וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם שם אדוני צבאות יושב הקרובים עליו. וירכיבו את ארון האלוהים אל עגלה חדשה ויישאוהו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 ובצלצלים. ויבואו עד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוהים, ויוחס בו, כי שמטו הבקר. וייחר אף אדוני בעוזה, ויכהו שם האלוהים על השל, וימות שם עם ארון האלוהים. וייחר לדוד, על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא, פרץ עוזה, עד היום הזה.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 וילך כל העם איש לביתו. וישב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד. ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני עמהות עבדיו, כהיגלות נגלות אחד הריקים. ויאמר דוד אל מיכל, לפני אדוני, אשר בכר בי מאביך ומכל ביתו, לצוות אותי נגיד על עם אדוני, על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני. ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיני, ועם האמהות אשר אמרת, עמם היא כבדה. ולמיכל בת שאול, לא היה לה ילד עד יום מותה.